— Бенсон, — сказав князь, витираючи злоборясний піт. — Бенсон, ви мене дуже хвилюєте, можна сказати, невимовно хвилюєте, Господи милосердний. Чи може князь до такої міри втрачати самовладання? Чи не повинен він, хай йому біж? Боже, я, здається, лаюся тут за чаєм, як драгун. «Бенсон, чому ви не сказали мені про це раніше?» «Він уже знає все. Я вилив йому свою душу в рибальській хатині, коли був цілковитій нестями через хворобу князівни. Я розповів про Анжелу, відкрив йому...» «Бенсон, це жах! Я був дурень!» «От і все!» «І що він сказав?» напружено спитала Бенсон. «Здається мені, відповів князь, здається мені майстер Абрагам. Спершу завів мову про нашу колишню прихильність і про те, що я міг би стати щасливим батьком, замість стати, як тепер, нещасним батьком». Але я добре пам'ятаю, що коли я скінчив свою сповідь, він, усміхаючись, сказав, начебто давно все знає і сподівається найближчим часом з'ясувати, де тепер Анжела. Тоді чимало оман виявиться і чимало ілюзій розвіється. Так сказав майстер, спитала Бенсон, і губи в неї затремтіли. «Слово честі!» Він так сказав, відповів князь. «Сто чортів йому в печінки! Вибачте, Бенсон, але я розгніваний. Що, як старий, захоче помститись мені?» «Бенсон, що робити?» Князі Бенсон мовчки втупили одне в одного очі. «Ваша... «Ясна можливість тихо проблікотів камерлакей, подаючи князю чай. "Тварюка!" крикнув князь, зірвавшись на ноги і вибивши з рук камерлакея тацю разом із чашкою. Всі перелякано посхоплювалися за столів. Гра скінчилася, Князь, насилу опанувавши себе, усміхнувся ласкаво попрощався з присутніми в залі і подався з княгиною до внутрішніх покоїв. А на обличчях кожного можна було прочитати «Господи, що це таке?» «Що це означає?» Князь не грав у віст, так довго і так схвильовано розмовляв з радницею, а потім так страшенно розгнівався. Бенсон навіть у голові собі не покладала, яка сцена чекає на неї у її власному помешканні, розташованому у флігілі поряд із замком. Щойно вона переступила поріг, назустріч їй кинулась у нестями Юлія і... Але наш біограф дуже задоволений, що цього разу він може розповісти про те, що сталося з Юлією поки в князі пили чай, багато краще і докладніше, ніж про деякі інші події цієї, трохи заплутаної, принаймні досі, історії.